موسيقى موسيقى موسيقى الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Në biynam Muhammedin وعala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomid din amma ba'd. Të dashur vëllezër musliman, falënderimi takon Allahut të Lartësuar. Salavatet dhe salami i shofshëm i të dërguarin tonë Muhammedin, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët ndjekin udhën e tij deri në ditën e gjykimit. Filëmi është dëshirojë të përshëndesë më përshëndetje në bukur islam e salamu alaikum rahmetullahi o barakatuh Feja islamen a e ka bod dhe tyrë që ti respektojnë për indrit që ofshin në ta dhe i jënë fejnë ton Kjo është një prej e, vlerave të islamit një prej mirësive të islamit nda i njerëzve që urdhëron të raspektohën përindrit, edhe në qofë se përindrit nuk janë musliman. Edhe në qofë se përindrit nuk e raspektohën Allahum subhanahu wa ta'ala. Se fakti që ata nuk kryen dëtyrët ndaj Allahut të lartësuar, nuk të thotë që ne nuk duhet që të kryem dëtyrët që kemi kashityre, dhe më dhënë ndaj përindrëve. Ne duhet të përmbushim detyrat tona. Pastaj ai fakti nëse ata i bindën apo nuk i binden Allahut është një lidhje, është një marrëdhënie ndërmjet tyre ndër dhe ndërmjet Allahut subhanahu wa taala dhe Allahu i lutuar ka për të gjykuar për ta si në këtë botë edhe në botën tjetër. Ather Islami na këshillon që të respektojmë prindërit, të dëgjojmë prindrit, qofshin dhe jo musliman qofshin ata dhe gjunahë qarë. Por në qofse e prindrit e ordrojnë fëmijen për të bërë gjunahë apo për të bërë shok Allahut Subhanahu wa Teala në këtë rast nuk do të bindet atyre. Sepse nuk ka bindje ndaj krijesës aty ku kundërshtohet Allahut Subhanahu wa Teala. Për gjithësisht Përindrit besimtar, përindrit musliman, nuk e porosisin fëmijen për diçka që është gjynah. Mund të ndodhë shumë rralë që përindrit besimtar të kërkojnë nga fëmija diçka që është gjynah. Por gjithësësi, në qofë se fëmija urdhrohet nga përindrit, qofë shinkta dhe musliman, për të bërë një gjynah, nuk lejo që të bindet. Bindja në bindja ndaj fëmijve, në bindja ndaj përindrve, dhe të regohet vetëse në rastin kur ata nuk urdhrojmë për diçka që bijen desh me shariatën në qofëse na urdhrojmë për gjerën atë lishme për gjerën atë lejueshme për gjerën që nuk bijen desh me mësimit e fes atëhere e kemi dhe tyrë që ti dëgjojmë për indrit besimtari kur dëgjon për indrit qoftë shinkta edhe shafira mërsh përblim të ka Allahu lartësuar Fakti që prindet nuk janë muslimanë nuk përbën pengesë për mos marrjen e shpërblimit të mirëbërjes ndaj prindit, se ndoshta mund të mendojë njeriu se po i bindemi qafirit, po, respek po respektoj një qafir. E si mund shpërblehem un kur respektoj këtë qafir? Ëh, por Islami në këshilon që të respektojmë përindrit qofshën dhe qafira, të bëjmë mirë përindrëve qofshën këta dhe qafira, dhe muslimani arrinë shpërblimin e mirë bërjes në daj përindrit, edhe në rastin kur përindrit janë qafira. Allahu lërcuar në dy ajetën në Koran, në këshilon që të respektojmë përindrit, dhe po në këto dy ajetë e ndalon që të bindemi përindrëve në gjuna, vetëse, sekson faktin që ne duhet të bëjmë shëqërit mirë, të bëjmë mirë, të shërbëjmë atyre në dënja, në punët e lishme, në gjënët e leju e shme. Edhe pësha ta janë qafira. Allahu lartësuar në surën Luqmanë, thotë, Më wasajnë al insene bi walidejhi, hamelet hu umuhu wahnën ala wahnin, wa fisalu hu fi amejn, e nish kur li valivali dhejke i lejjel mosir. Ne porositëm njëri unë që të silet mirë me prindrit, sepse nëna e ka bartur dopsi pas dopsie, dopsie shtë të zanis, lodhit e shtë të zanis, pastaj dhimbjet, lodhja dhe mundimi lindjes, pastaj periude gjithë dhëndjes, shumë mundim që për nënë në këshumë radh. e radhë. Vahën e në la vahën, Allahu i larçuari përmend vuajtjet, vështësitë dhe mundimet që heq nëna për të prekur, për të ngacmuar ndjenjat e fëmijës që të tregojë respekt për të, të tregojë dhëmshuri, të, të shërbejë asaj, ta dojë atë të gjendet pranë, sepse nëna ka hequr shumë për fëmijën. Wa hana ala wahn, wa fi saluhu fi amayni. Anishkur li wali walideiki ilay al-mawsir. Dhe periudha e dhënjes ka zgjatur 2 vite. Allahu lartuar pra në urderon që të jemi mirë njohës daj Zotit, ndaj Allahot, dhe të jemi mirë njohës edhe ndaj përindrëve tanë, e një shkur li vali vali dhe i le i jelma, ose jërë këthimi juaj do t'jitë e ka Allahu, dhe mësëta Allahu lartuar do t'i gjykoj njërzë për punët e të tëra. O in jahe daka ala entushri kebi ma lej se lekebihi ilmun, fe le të të ahuma. Por në qofë se përindrit, kërkojnë për e teje që të bërë shok diçka për cilën ti nuk e editori, diçka për cilën nuk ka argument, aty mos i djo. Por, bëju shëqërit të mirë për indrive në këtë dynja. Respektoj për indrit në punë dhe në gjënat e lejueshme, o sahib huma fit dunja ma arrufa, o të bëjnë se bëjnë dhe ndiqë rrugën e atyre të cilve këthehen të kun me të ube, që në menastron mua me ibadete. Kështu këshillon Allahu lartuar, këshillon robërit e tij që të ndjeqin rrugën e njerëzve të mirë që bënën töbë, që kthehen tek Allahu, që kthehen në nënshtrim tek Allahu lartuar. Ileyy wa ttabi'u sabeela man ana ila, thumma ila narji'ukum. Pas, pasta ju do të ktheheni tek u, pas degës njerëzit do të paraqiten para Allahut dhe Allahu lartuar do t'i njoftojë për punën që kanë bërë. Gjithashtu Allahu lalzuan në surën El-Ankebut thot: "Wa wasayna al-insana biwalidayhi husna", ne e porositim njeriu që të sillet mirë me prindrit, që t'u bëjë mirë prindërve. "Wa in jahada-ka ridu shigabe ma laysa laki bihi 'ilmun fala tuti'huma", por nëse prindrit kërkojnë prej teje me ngulmim që të më bësh shok mua diçka, për cilën Nuk e dituri diçka për cilën nuk ka argument, nuk ka bazë dhe dihet që shokvënia nuk ka bazë, nuk ka argument, nuk është e arsyeshme. Me aleysa leke biha ilm fala tu ta huma mos e djalo. Nëse prindet kërkojnë mbretëri që ti bësh Allahut, mos e djalo. S's lejohet me dëgjuar prindet në gjëra të tilla, aty ku ka gjuna, aty ku kundëstohen mësimet e Zotit, në shirk Investimet e kota nuk lejohet të dëgjosh prindrit. <coughs> Atëherë Allahu i lartuar ka bënë një urdhër dhe ka bënë një prijashtim. Urdhërohet të respektojmë prindrit, qoftë musliman apo shafira. Të dëgjojmë, t'u bëjmë mirë, t'u shërbejm. Prijashtimi, nëse prindi urdhëron për diçka që është ndaluar, nuk ka vjedhje, nuk ka respekt në këtë pikë. Kemë një tregim, tregimin e Sa'id ibn Abi Waqas radhi Allahu anhu, i cili për, për shka këtë cilit, ka zbritë dhe ajeti i surës, <coughs> ajeti i surës anë kebut, o vësajnë al insana bi walidehi husna, o inëgja hedakin të ushe kebi mali, se le kebi hi ilmun, felat të të ahuma. Ajeti praj që ne e shpiguën pak më për para. Thotë sa ande radhiallahu anhu, thotë unë e gjohja shumë nanën, respektoja shumë. Kër u bëra muslimanë, nëna më thotë, ja Saadu, maha dhe në ledhja hdeth, thaë o Saad, që shke pun që bërë? Pse ndrove fejnë? Tha, unë nuk dhëtë hadhë dhe nuk dhëtë pi. Dhejës ati të ndryshosh fejnë. Dhe të këthejsh edhe një herë në idhujtari. Në shofë se ti nuk, nuk heqë dorë nga islami, unë do të vazhdoj në ngunjim pangrënje, papirje dhe e sa të vdes. Edhe pastaj ti do të shahesh, do të thuhet për ty, o vrasatari nënës. Shadi, radhi Allahu anhu, i thot, i thash o në naime, mos e bëj këtë pun, se unë nuk e lë fejnë kush dhe qoftë shmimi. Këtë fej unë nuk e lëma. Atëherë, thotë nana, huqë i dorë nga ushimi një ditë dhe i natë. Në të gdhirë në ditës tjetër, më thotë, heqë dorë nga feja. I thashë, nuk heqë dorë nga feja. Por, thotë, ishe shumë e munduar, shumë e raskapitur, ishe kaluar 24 orë pa ushimi, pa në granë dhe papirë. Pastaj, kalon dhe një ditë e i natë tjetër, bahën 28 orë, në nga pangrën dhe papir, shumë e munduar. Kalonjë kalon dhe 24 orë të tjera, bëhen 3 ditë e 3 netë, në nga ishe shumë e munduar. Dhe unë thot e thash, o në na imë, si kur të kishe 100 shpirtra, dhe të dilin për te e njëri pas tjetërit, unë nuk do t'alija fenë, nuk do t'alija islamin. Përnda e thash, mos u loth me këtë punë, Atëherë të dajo e kura pa që unë nuk bënja këthes, huqë i dorë dhe filloj të handë të të pinte. Këtë regim, qartësisht, dëshmonë se kur përindri të kërkojnë nga fëmija që të lejnë në fejnë, kur përindri të pëngojnë fëmijen që të shkojnë në gjami, kur e pëngojnë vajzën që të vendosi shamin, kur përindri të urdhrojnë fëmijen për të bërë një gjyna, përindri të fëmija nuk do t por amë kjo nuk duhet shërbejsi pre tekst, mos i gjoshë për indrit në punë të dy njësë në gjerat e lejuëshme të cilat nuk bje ndesh me mësimet e islamit. Prandaj Allahu lëcuër në ka dhenë një mësim të qarë duke thënë o sahib hume fit dunja ma'rufa, ka thënë shëshëroj për indrit në dy nja në punë të lejuëshme. E... Respektojë për një, dëgjojë në gjërat ku nuk bëjë ndesh, në gjërat që nuk bëjë ndesh me mësimet e islamit. Ata e kemë rëtë të tyrë që të në gjëmë për një qofënë dhe qafira, në gjërat që nuk bëjë ndesh me mësimet e islamit. Dhe e, kjo regull në fakt dëshmon për drejtsin e islamit, për virtitet e larta që ka sjellë kjo fej madhështore, kjo regull shpre vlerat dhe mirësit e islamit për njërzinë, Prindërit, djoshin dhe qafira, fëmijët që kanë bën mirë, e kanë edukuar, e kanë rritur, janë munduar për ta. Këto fëmijë duhet që t'u akthej këto të mirë. Në këtë dynjë tu vjen shoguri i të mirë. Jo aty ku vjen ndesh me sheriatin, po ka hapësirë të madhe që tu bindesh prindërvë, ti respektosh, ti dgjosh, tu shërbesh, të shpenzosh për ta. Aty ku nuk vjen ndesh me fenë e Allahut subhanahu wa taala. Prindit kanë bërë mirë, kështu që duhet t'regohesh mirënjohës ndaj tyre, qofshin edhe qafira dhe t'u bësh mirë atyre. Kjo është porosia që na ka dhënë Allahu Subhanuhu Etajel, kështu që kjo papik dyshimi është një prej vlerave, një premirsive të islamit për njerëzin. Fakti që feja është e ndryshme, feja e fëmijës është e ndryshme nga fejt, feja e prindërve, nuk bën pengesë që fëmija të tregojë respekt për prindit, t'i dëgjojë dojë ata dhe dashurin aty është me kuptohat jo dashurin fetare dhe të bëj mirë atyra kemi dhe një hadith tjetër ose një të regim tjetër që të regonë se feja islame në këshilon që të silemi mirë me prindrëve të bëj mirë prindrëve që ofshë në ta dhe shafira Esmaja Bia Ebu Bekret radhi Allahu anhu ma të regonë thotë kadimet aleja ummi Ba'da ahdi kurejsh, jani fi e, ba'da sulhjil hude, hudejbija. Thot në naime vjen për të më bërë vizit nga meka në periudhën e marveshje së armë arm pushimit mes muslimonve dhe idhujtarve të mekës. Bega meja sallallahu melejve sallam bëri marveshje pache në hudejbija me kurejshet, me banorët e mekës dhe nëna e Esmas shfrytëzon rastin, ishte periudhë paqe, dyja palët kishin drejt që të lëviznin dhe shkëmbenin vizita. Banorët e Mekës shkonin në Medinë tek fisit e tyre tek njerëzit e tyre, po as banor dhe banorët e Medinës shkonin në Mekë tek njerëzit e fisit e tyre. Kështu që nëna e, e Esmas shkon në Medinë dhe e, kuptohet kërkonte prej saj që silllej mirë me të të trajton të mirë, po dhe të bënd të mirë, të jep të dhurata e këshumë e radhë. Por esmaja kishe frikë se mos bënd të ndojnë gjuna, se kishe frikë se kjo lojë silje, pritja mire nënës, shpenzimi për nënë, mos ishe një farë dasha mirësije për to si qafire dhe se mos bintë të ndesh me fejnë Allahot të lartësuar, përëndaj shkontek Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam dhe i thot ja Rasul Allah, inna ummi qadimet haleja wa hi raghiba. Tha o i dërgore Allahot, më ka artë nëna dhe ajo kërkon që unë të bëj mirë, kërkon që të apres mirë, qëpenzoj për të, të japë ndihim dhe dhurata. Efe asilu haë, sa am lejohet mu që un ta pres mirë dhe ti bëj dhurata edhe pse ajo është qafire dhe të shpenzoj për ta pejgamber sallallahu alaihi wasallam i tha na'am sili ummeki i tha po pritë mirë nën shpenzo për nën bëj i mirë nënës tënde ndihmoje nënën tënde me të mira materiale me pasuri me dhurata e çdo më radh këta dihet e ka shënuar Imam al-Bukhari në Sahihun e tij. Në Asma as banonte në Mekkë, nuk e kishte pranuar Islamin. Esmaja dihet një grua e nderuar, një besimtare bashkohuese e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam sahabije më i vellë që grua fisnike është bija e Abubekrit, Abubekri një nga shoku me i dashur i Muhammedit, sallallahu aleyhi ve sellem, një miku me i ngusht i Muhammedit, sallallahu aleyhi ve sellem, prej muslimanve. E, ish, esmaja ishe grua dëvoqme, përpishtje që në gjitha gjendjet, në gjitha raset, respekton të mësimit e islamit dhe të mështë, kundështon të fejnë Allahu subhanohu ta'ala. Vjen në në esaj, i dhujtarë i shafire. Dhe esmaja është kontek Muhammedi sallallahu alaihi vësallem dhe e pytë sa i lejo që ta prejës mirë, bëj të bëjë dhurata, të japë ndihim e këshu më radhë. Bega mejë sallallahu alaihi vësallem të regonë regullin madhështorë. Thotë, respektojë nënë, pritë mirë, bëjë mirë asaj. Edhëpse nënë arë shafirë, pra kjo është kuptimi urdër që ka dhenë Muhammedi sallallahu alaihi vësallem. Atëhere, kjo të regim, dëshmonë feja islame i trajton mirë për indrit që ofshin ata dhe jo musliman. Feja islame në këshilon që e, ta pranojmë të drejten dhe të shlujmë detyrimen dhe i tjerve që ofshin ta dhe shafira. Fakti që dikush e shafira nuk të thot që unë të mos e pranojmë drejten që ka i dhe të mos e e respektoj aty ku meriton që ta respektojmë. Të mos të regoj mirë njohë e ndajti. Të mos i bëjmë mirë. E, muslimane e pranon drejten, shlun detyrimet, të regojt mirë njohës, qoft edhe ndaj jo muslimanve. Dhe kur prindit janë qafira, meritojnë që ne të regojnë mirë njohës ndajtyrë edhëpse janë tjilë. Sëpse në kanë rritë, flasim për ata cilët prindërit i kanë çafire, e kanë rritur, kanë bërë mirë, kanë shërbyer, kështu që fëmia duhet sadopak tu aqsej këtë të mirë, duhet u shërbyer atyre. Pastaj çështja se ata nuk janë muslimanë është një marrëdhënie mes tyre dhe mes Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allahu natyre ka për të gjykuar. Mbasë mirësjellja me prindërit mund të bëhet shkak që prindërit pranojnë islamin dhe nuk është, domethënë, nuk është e çuditshme që në shumicën e rasteve kur fëmia sillet mirë me prindrit, prindrit pranojnë Islamin. Mirësjellja, zemërgjersia, toleranca së një fe, që kultivon vera të tillë tek njeriu, një fe që urdhëron që të respektohen të drejtat e të tjerëve deri në këtë mas, pa dyshim, është feja e Allahut, është feja e vlerave, e virtyteve të larta. Kështu që kjo do të bëj që prindrit kthjellohen për indri të mendojnë më mirë, dhe do të largohen nga fanatizmi, nga këfërëcia, e do të bëhen muslimon bëhidhë, në ilahi të barë këvo të ala. Dhe s'jellë pak më pas, në shahë Allahu të ala, të regimin e bihureres, që të regon se si e, Allahu lërcuar bëri shkak njërësjellën e bihureres, ndaj nënës, dhe lutin që bëri Muhamedi s.a. më pas, që në nëjë të të përnu në dhe islami, Edhe pse më përpara ishte një armik i përbetuar e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk nuk kishte dëshirën që pranonte islam, madje fliste kundër islamit dhe kundër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Elo sallallahu subhanahu wa taala, çitë vetë dobishme këtë që djuam, do të shkëputemi për pak momente dhe do të kthehemi pasojë pjesën e dytë të kësaj emisioni për t'reguar pra siç e përmenda Tregimin e bihurërës, radhiallahu anhu, me nënën e ti. Elhamdullahi Rabbin Alemin. Elhamdullahi Laha, salatu wa salamu ala Rasulillah i mba ba'nd. Në lidhje me tregimin e esma asë të cilin e sola pak më parë, Allahu Subhanahu wa Ta'ala është palë e ajitin e Kurani që kusë e ka të të reguar Ibn Ujena, radhiallahu a, rahimahu Allah, ilajen yun, la hakum Allahu anilladhin, e lam juqatilukum fiddini, e lam juqhrigukum min dijarikum, e në të barruhum, e tuqësitu i lejhim, inna Allah juqibbul më qësitin. Allahu lartuar nuk ju ndalon, që të bënë mirë, atyët silve, uh, nuk ju kanë luftuar, përshka kësë fejsë, dhe nuk ju kanë dëbuar nga vendet tua ja. Pra Allahu lërcuar nuk u ndalon që të bëni mirë këtyre njërëse dhe që të mbani dritësi me ta, duke ndëruar, duke i respektu dhe duke e, u bërë bëmirësi. Kjo ajet ka zbritur përshka këtë e, asaj që i ndodhjes mas, radhi Allahu anha. Atëhere feja islame nuk e ndalon njëri unë, që të bëjmë mirë jo muslimonëve të cilët nuk në luftojnë përshka këtë fesë, cilët nuk në kanë dëbuar nga vendi jonë. Përderi sa, nuk kemi në mardhënje lufte me jo muslimonët me qafirat, atëhere neve në lejohët që të bëjmë mirë. Madhja shë e këshilushme që të bëjmë mirë. Qëtë mos, kur i kemi të afrëm, kur i kemi njërës të fisit, kur i kemi fqinjë, këtu e, mirësia ka një vlerë dhe më të madhe. Po ne tani po flasim për respektimin e prindrëve, se insha Allahu Teala në këtë cikl e misionesh, dhe të flasim për mirëbërjen dhe njëzët fisit, që ofshënë ta dhe jo musliman, për mirësieljen me fqinjit, që ofshënë ta dhe jo musliman, e kështu më radhë. Atëherë Allahu lërcuar nuk në ndalonë, Çeto bëjmë mirë njerëzve. T'ofrojnë ta dhe qafira përderisa nuk kemi marrëdhënie lufte me ta. Për derisa nuk kemi marrëdhënie luftë me njerëzit, përderisa nuk na kan nuk na luftojnë për shkak të fesë, nuk na luftojnë, nuk na masakrojnë sepse ne jemi muslimanë, sepse ne besojmë Allahun në ditën e gjykimit, sepse ne nuk i bëjmë shok Allahut dhe nuk na kan dë, dëbuar nga vistë tona, nga trojet tona, nga vendi jon, përderisa janë paqësor me ne, atëherë ne duhet çet u bëj mirë ne dua që ti trajtoj mirë këto janë porositë kjo është porosia Allahu t'i laçuar në Kur'an dhe kjo është edhe porosia e të dërguarit Allahu Muhammed sallallahu alaihi wasallam që del nga tregimi që përmenda pak më parë ë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> i ka thënë Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ky ishte biri i njërit prej munafikëve të mëdhej në Medinë, madje kreu i munafikëve. Pejgamberi sa nuk i ka thënë që ne do të sillemi mirë me babën tën. Donë në këtë mënyrë lindot kuptonte fëmijës se ti duhet të sillesh mirë me babën. Ëh, edhe pse ky ishte koka e munafikëve, edhe pse ky kur diste plane kundër pejgamberit dhe kundër muslimanëve për sfarosjen e Islamit, për zhdukjen e Islamit, për rrënimin e Islamit. Pejgamberi shoqërim thotë i lindët kuptonin që ne do të sillim mirë me ta në këtë botë, sepse nuk duam që të thuhet se Muhamedi vret shokët e vet. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Ë deri sa arriti Pejgamberi sallallam aty që të thoshte këtë fjalë. Ë Abdullah ibn Ubay ibn Salul synon të që të bëhet mret i Medinas. Mirpo, mrritja pejgamberit në Medinë, hyrja e islamit në Medinë, krijimi i shoqërisë islamën në Medinë e shoi këtë ëndër të Abdullah ibn Ubay ibn Selulit. Çka më vonë e detyroi Abdullah ibn Selulin që të zëjë një taktik tjetër për të realizuar ëndrrën e tij dhe për të luftuar pejgamberin dhe muslimanët. Ai hoqi veten si musliman një po në zemër, fshih të kufrë, mëzbesimin, dhe e, kishtë e urejtjet madhe për Muhammed A.S. dhe për shëqerin islami që sa po kryohej. Mirë po, mendoj që të maskohëj si muslimon dhe të lufton të islamin nga brenda. Ka ndohë disa gjara, por ma kërësore dhe të përmend, në luftën e uhudit, nërkoj që muslimonit ishen duke marshuar drejt u uhudit, ku do të dislokoheshin për zhvilluar betejen me idhujtarët e mekës, Abdullajbë një uvej i një salul këthehet me një të tretë në ushtrisë muslimonve, në syte idhujtarëve, me qëlim që demoralizoheshin muslimonët. Jo ishte një pabesie madhe. Të demoralizoheshin muslimonët dhe, sa do pak të shfrynë të atë mlefi në madhë që kishë në zemër, ka shqipejga merit dhe shokve ti. Këthehet, pra, Fakti kishë nuk, nuk që këthimi i Abdullah ibn Ubej ibn Selulit edhepse që i një goditje, por nuk ishe kjo shkaku i disfatës që pësua në muslimonët në Uhud, ishe një gjuna që e bandë tësa muslimonë, dhe fakti që Allah u nërështu dhe i shqyti pasronë dhe muslimonët, por nuk është kjo momenti për të reguar detajat e kësaj beteje. Dhe më pas, <coughs> Abdullah ibn Ubej ibn, Ubej ibn Selul vazhdojnë të që të mbithë të urejtje kundu pejgamejnë së rëllahu alai vësëm, po në fëshehtë të si, edhe të kur disë të planë. Pas luftës benjë mustalekut, benjë mustalek, ndërkohë që muslimanët me nëkryve pejgamejnë së rëllahu alai vësëm, po këtheshë në Medina, një shërbetori, umërbi khattabit, radhiallahu anhu shkon me mbushu i tek një burim, ku ndodhe i dhe një shërbetori janë sarve. Umërbi khattab më mergjëtarve të cilët ishin shpërngulur nga Mekka dhe që vendosën Medinë. Ancaret ishin banorët e Medinës, të cilët i pritën muslimanët, u hapën shtëpijat, ndanën pasuritë me ta dhe përbanin mbështetje të fuqishme për ymetin islam që ishte në rritje e sipër. Çfarë ndodh? Shërbëtori Omerit i bie këtij Ansarit, këtij shërbetori të Ansarve Dhe shërbëtorët e ansarëve thërretën ansaret, u bën thirrje për ndihmë. Nga ana e tij, shërbëtori i muhajirëve u bën thirrje muhajirët për ndihmë dhe mblidhen dy grupet. Acarohet gjendja dhe pejgamberi sallallam i shqetësoi se kishte frikë mos kishte frikë mos shpërthente konflikt. Njerëzit se kishin dhe munafik në mesin e tyre dhe munafiqët mund të nxjishin konfliktë armatosur. Në momentin filloi të qetësonte dhe u thotë "E bid'ul jahiliya wa ana baina adhhurikum", e si mund bani thirrje të kohës së jahilietit, thirrje të kohës së ignorancës para islamike, ku njerëzit nuk i bashkonte feja. Po i bashkonte për shembull nacionalizmi, i bashkonte lidhja farefisnore, i bashkonte fisi i bëshkon të pushteti, i bëshkon të pasurit, i gjena të tila. Feja Islamë i eleminoj, i shoj këto ndasi. Musimanë në shëshërinë Islamë, i lidhë vlazëria Islamë. Dhe ata janë një dore vetme. Dhe nuk lejo që thiret e kohësë gjahiljetit të qaj në metin Islamë. Pra në e përgjë kamisë A.S. u thaë, abida'u al-gjahilija wa anabajna adhurikum, por Abdullah ibn Ubej ibn Selul u thotë ansarve. U thot, e shikoni, thot, se së qfarë thiri e bëjnë, por thot, kur ne të shkojmë Medine, thot, atërë, thot, dhëtë kuptohë se kush është krenare dhe kush është i poshtruar. Edhe krenare, thot, dhëtë të nxjerim për Medines njështë të poshtruar. E kishtë e fjalin për pegaminë dhe shokët e ti. Ajë vetë me shokët e ti mënafikët e hishte vetë në nësi krenar, pegaminë të të të të të të të të të të të të të t Dhe gjithashtu vë thotë në sarve, thotë ju i strahuat, ndatë pasurit me ta, dhe shihni thotë se qarë përbëjnë tani me ju. Vëllah e thotë, në qofë se ju nuk do të i strahoni, nëse nuk do të shpenzoni për ta, ata do t'ikin për jush e dëshkojnë ndikun një event tjetër. Kjo ishe plan e Abdullah i B. I. Selurit. Fjalë shumë të randa për pegamerin, për shok të pegamerit, a.s.a kuptohet që nësartë nuk mund të apërënur në këtë sjedrit e Abdullah ibnë, në obej i ibnë, selurit. U shpallën e disa ajita. Të surës e lë munafikun, dhe kjo surë fletë për munafikët, fletë për cilësit e tyre, fletë për sjedrit e tyre, fletë për shenjat e tyre. Në këtë surë, Allahu lërëtura thotë, humu lëdhine e kulune, la tun fiku ala men e nda Rasulilahi hatta janë faddu, Wallillahi khaza'inu samawati wal ardhi walakin al munafiquna la yafqahun yaquluna la in raja'na ila al madinati la yukhrijanna la 'izzu minha al azal wallillahi al 'izzatu li rasulih wa lil mu'minin walakin al munafiquna la ya'lamun athara ayeti par tregon se si munafiqet kërkojnë nga njerëzit që të mos prendhën për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mosbën e mirë mos u jepë në ndihim, me shëllim që ata të largoshin nga pejga meri sallallahu aleyhi vësallam. Pra mendojnë që muslimanët e ka përnu e islamin për interesa materiale, dhe në qofë se nuk do të gjendihim, atëherë dhe të largohen. Për faktikisht, muslimanët nuk zbatojnë fejnë dhe nuk e përnu e një islamin për interesa materiale, për kundrazi, për qafimi islamit, bën që njëri ju të hasë në një vështërsi, së ndos nga privilegjet, nga, pre, nga prestigji, nga pushteti, nga pasurja, në basë më ndodhë diqka e tjilë, në basë nuk ndodhë. Pra më qësë ndodhë diqka e tjilë, kjo nuk është forë të lehet për nefsin. Por amë njëri u këtë gjojë bëmë për hirë të Allah u të rarëcuar, tjetër shumë këtë pegamerit janë përbalë me shumë fështësi, shumë mundime, shumë probleme, por amë, atasë njëherë, kam menduar që të lëshojin fen e Allahut e lartuar për vështësitë, për mundimin, për sakrificat. Pra për shokët e pejgamberit, për chafimin e Islamit, ndjekje pejgamberit, ndihma që i dhan Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të shokëve të ti, tij që mundim, që sakrificë, që lodhje, por ata e bënin me kënaqësi për hir të Allahut e lartuar. Por a mund munafiqët jo vetëm në atkoh, por në gjitha kohrat mendojnë që muslimanët i bëjnë punët për interes. Mirpo, në një kohë në tjetër Allahu i lartuar u jep muslimanët se muslimanët nuk i kanë punët për interes po i kanë për Allahun subhanahu wa taala. Në ajetin e dytë Allahu r.t. tregon atë thënën që tha i kreu munafikëve Abdullah ibn Ubayn në Selul se kur të kthehemi në Madinë e krenari i fuqishëm do të nxjerrë të dobët të poshtruar në kishe fjalën për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Por Allahu i larosur thotë wallahu il-izza krenaria i takon Allahut të dërgojë ti dhe besimtarve, por munafiqët nuk dinin. Djali i Abdullah ibn Ubayn ibn Salutet dëgjonte shumë, e, shum, e respektonte shumë, po ishte një musliman i mirë, musliman shumë i mirë, djali i këtij munafikut me fjalë. Dhe shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thotoi, "Dërguar i Zotit, thotë, un e kam dëgjuar si çka ka thënë baba im për ty dhe për shokët e tu." Thotë, "Un e dinë ançarët, e, e di fisi im Hazrezi që un e respektoj shumë babën. Un e dua shumë dhe un e shërbej shumë," thotë. Dhe un kam frikse mos do ta vras ndonjëri tjetër babain tim për këtë fjalë trondit që ka thon për ty. Apo se ti do t'i japësh urdhë ndonjërit që ta vras, e pastaj un kam për të pa vras atë që ka vrar babën tim. E ndoshta nuk do boj durim, do kam frikse e vras. Në qoftë se e vras, e në e vras, vras në besimtar dhe këtë zjarë në për shkak të të di shkojn zjarri në Xhehenem. Prandaj thotoi dërguen Allahut. Në qoftë se ke ndërmend me vrar babën tim, më dhan urdhë që të ekzekutohet sepse është armik i brendshëm. Arëmiki e egrë, i ashë, për i keshë, atëherë, thotë, ma le mu këtët e tyrë, që do të aboj vetë. Pekame sallallahu alaihi vo sellemi, thotë, jo. Ne, thotë, do të trajtoj mirë, do të cilë mirë me ta, sepse nuk dua që të thuhet se Muhamed i vret shokët e ti. Abdullah ibn Ubej ibn Selule, Abdullah ibn, Abdullah ibn Ubej ibn Selule, e respektojnë të tjatën e ti, dhe përse nishe kreju mënafikve si dhe i mirë më ta dhe pësa isha armigu islamit. Normale që nuk e ndihë monte në planet e këshia të ti, për luftuar Allah dhe dërguar në ti, në luft kundër islamit, para më ishërbente në pun të dynjas në gjarat ku nuk kishe kundërshtim dhe Allah dhe dërguar të ti. Dhe dyta, pegameser Allah dhe dërguar të ti. I thot që ne do të trajtojmë mirë. Pra kjo letë kuptohet se djali i, i ti duhet që të cilë e mi me ta dhe të vazhdojnë të natë gjendët, të respektojnë të, sepse kështë babë dhe thëmija duhet të respektoj, duhet të nëgjoj babën. Vetëm aty ku bië ndesh me shëriatin, jo. Nga anë atjetër, nërmale që në gjirën dhe mstimit e tjere në këtë të regim, fakti që ndonjëherë mund të shtyhet të zbatimit sa ligjeve të shëriatit, në qofë se shkaktohen damet më dha, për umetin, për imazhin e islamit, muslimanëve, të thirrjes në islam e kështu me radhë. Dhe tregimi fundi që do të sjellë është tregimi e Bihurers radhiyallahu anhu. E Bihureri radhiyallahu anhu e kishte nënën i dhujtare, jo muslimane. Eftonte se pranonde islamin, por ajo refuzonte, dhe jo vetëm që refuzonte, por flyse keq për Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Sa e Bihureri si duhej që dëgjonte prej saj fjalë të papëlqyeshme për, për Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Kjo e lëndonte shumë se buhurera muslima dhe e donë të efortë Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, por qëfar t'i bante? Një dite buhurera radhiallahu anhu efton nënën e ti të pranon të islamin, si gjithmonë, por nëna jo vetëm që në pranon të islamin, por i thotë fjarë të randa dhe fletë keqë për Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam. E buhurera radhiallahu anhu shkon duke qarë tëkë Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, dhe thot o i dërguar Allahut luta Allahun që të auzoj në nënën time, të auzoj në islam. Sepse kur unë ftoj në fen islam, jo vetëm që nuk e pranon islamin, por flet keq për ty. Shikoni pra, sepse nëna i fliste kaq keq për islamin dhe për Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem e buhurera nuk hoqi dorë nga auzimi i nënës. Vazdonte ta djonte, ta respektonte, po ja diku dhe më thënë këndushtonë, kishë këndushtim dhe Allahu dhe dërguarit e ti, dhe përpichje që jetë pranon dhe Islam, dhe shkonë ke pegameri dhe thotë bën lutje për nërën time. Pegameri sallallahu aleyhi vësallam, bëjë lutje dhe tha, Allahu me hedi, umme e bihorera. Tha, o oh, Allahu, unzojë nënën e bihoreres. Këthehet e bihorera, radhi Allahu anhu, në shpi. Kër afrohet deres e shpisë, Nëna e ti dhe gjenë e gjenë dërën të mbjodhur. Nëna e gjënë zhurme në kamve dhe thote e buhurere qëndrati ku je. Ndallu në vend. Thotë dë gjoha zhurme, zhurme uje. Do më thotë nëna e ti ishe duke u lahë. Pastaj thotë nëna në masi lahët, veshë këmishën. Dhe doli pavu shamin kokë dhe sot e shehdo an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammeden abduhu wa rasuluhu nukat adhuruar tjetër me të drejt për veç Allahut dhe Muhamedi është robi i Allahut dhe i dërguari i tij pra pranon fen islami ishte duke marrë gusullin për të pranuar islamin thot në këtë moment kthehem tek Muhamedi sallallahu alajhi wasallam duke çar nga gzim i madh dhe them o i dërguar Allahut Allahu larçuar e pranoi lutjen tënde dhe nëna ime pranoi Islamin. Hamisul selam falenderoj Allahun dhe tha fjalë të mira. Atëherë i thash oj dërguar Allahut, bëj lutje Allahut e larzuar që mua dhe në nënën time të na bëj të dashur tek besimtarët dhe që besimtarët të na duan neve. Pra që ne të duam besimtarët dhe besimtarët na duan neve. Dhe përgjamej sallallahu alaihu sallam bën lutje, e bën këtë lutje për e buhurere në dhe nënën e ti. Dhe këshu thot e buhurere nuk ka besimtarë që dy gjonë për mua edhepse nuk më shikonë që nuk më do mua. Sëpse përgjamej sallallahu alaihu sallam ka bën këtë lutje për e buhurere në radhjallahu anhu. Muhammed ibn Sirin në radhjallahu anhu të regon e thotë, ishim duke ndenjur me përgjamej Ebu Hurejra radhi Allahu anhu dhe thot, Ebu Hurejra radhi Allahu anhu dhe thot, Allahum e khfili Ebu Hurejra, Uli ummi Ebu Hurejra, Uli mani staghëfere le huma. Tha, u oh, Allah, fale Ebu Hurejran, fale nërën Ebu Hurejras, dhe fale dhe ata të tjini të kërkojnë falje për këta dy. Dhe thot, Muhamdi Mesherin, e unë dhe të kërkojnë falje për Ebu Hurejran, dhe për nërën Ebu Hurejras, që të më përfshi, lutja për falje që ka bo e buhurera radiallahu anhu për ata të cilët kërkojmë falje për ta dhe për nanën e ti edhe ne kërkojmë falje për e buhurera dhe nanën e buhurera dhe i lutemi Allahu që ti fara ta që dhe ne të përfshihim në këtë lutje që e buhurera radiallahu anhu ka bo për besimtaret këtu del në pa e, dhe më shuria dhe shuria që kishe buhurera për nanën në vet del e, në shesh gjithashtu dhe faktisht që njëriu nuk duhet heqdojë nga thirja në islam e prindrëve që është në ta dhe qafira duhet të bëjë mirë, të gjendet pranë dhe të iftojë pa i bezdisur në islamë sepse nuk dihet, në do shëmë jësjelja, mirëbërja, mundë bëha shkakë që ata të pranojnë fejnë islamë. E nusë Allahon subhanu hëtë që ti bëjtë të dobishme këto që të gjua walhamdo lëllahi rabbil alemin.